Többször beszélgettem Lenggel arról, mi a terapeuta higiéniája. Az orvosok fehér köpenybe járnak, és amikor távoznak, ott hagyják a fehér köpenyt a rendelőben, utcai ruhában mennek haza. Leng megállapította, hogy ez nem hülyeség, mert szimbolikusan minden, ami rájuk ragad napközben, az ott marad a köpenyben. És nem csak a baktériumokra meg a vírusokra gondolt, hanem emocionális lelki dolgokra is. Az is mind ott marad a rendelőben, a fogasson. De mi, akik nem viselünk fehérköppenyt, mit tegyünk, hogy ne vigyük haza a nap végén a benyomásokat, amik esetleg eltorzíthatnak? Leng elmesélte nekem, hogy egyszer egy nagyon kemény asszonya volt terápiás órája, aki dühös volt és fura paranoiás módon gondolkodott. Amikor az óra után hazament és a feleségével beszélgetett, csak úgy jártak-keltek a házban, meg tettek-vettek a konyhában, Egyszer csak észrevette, hogy a felesége ugyanolyan paranoiás gondolatokat mond ki, mint a páciense néhány órával azelőtt. Ugyanolyan dühös lett, mint a nő. Akkor azt gondolta, hogy na lám csak, ő deformálódott attól a nőtől, hazament, és a feleségét is a pácienséhez hasonlóvá deformálta. Azonnal beszélgetett a feleségével erről, és hamarosan mind a ketten visszanyerték az eredeti formájukat. Gondolkodtunk Lengel arról, hogyan tudnánk, ha már nincsen az a bizonyos rituális fehér köpeny, valamilyen ritussal megszabadulni a hatásoktól. Letenni mindazt, ami deformál, hogy ne vigyük haza. Arra jutottunk, hogy mielőtt az ember hazamegy, keressen egy nagy öreg fát, legalább száz éveset, és ölelje meg. Annak adja át mindazt, amit magába szedett napközben. A fák élő lények és nagyon jók abban, hogy nem veszítik el a formájukat, ha beléjük öntjük a bunkat és bánatunkat. Elviszik két irányba. Az égbe, az ágaikon és a leveleiken keresztül, és a földbe a gyökereiken keresztül. Úgyhogy én azóta gyakran használok fákat. Szerencsére közel lakom egy védett erdőhöz, és gyakran megölelem a kedvenc fámat, és elmondom neki minden bajomat, és aztán rendben vagyok. Tehát például ez lehet a terapeuta higiéniája higiéni. Második lecke. Keres egy fát, legalább száz éveset, és ha úgy érzed, terhet szépelsz, amitől deformálódsz, mondd el neki. Én is kerestem egy fát, mondjuk még csak 79 éves. Ölelgetni nem lehet, mert messze van, de lehet neki mesélni. Szerintem fontos, hogy mindenki találjon valakit, és ez tényleg lehet egy fa is, akivel ilyen személyes kapcsolata van, akinek az erejében nem kételkedik. Sokat gondolkodom Hekatén is, akinek a szobra a kereszt utakon áll, pont ott, ahol a legnehezebb lenni. Ahol dönteni kell, ahol zéró állapotban kéne lenni, ha nem nyomoztanának a terhek, rá is lehetne támaszkodni, beszélgetni vele. Újholdkor vacsorát vinni neki. Na, de ez messze vezet, már-már már boszorkányos füstszag lengedezik itt. A lényeg, hogy szertartások, ritusok, szokások kellenek, amik keretében letesszük a terheket – mert ha nem, hát kiégünk. Még az olyan rutinos öreg rókák is, mint te. Idővel egyre kevésbé lennék az, ha kiégnék. Valami kiég, ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb lesz belőle. És arra mutat, hogy mint egy gyertya pislogni kezd, majd eltűnik a láng és füstölni fog. Hát én nem akarom, hogy a lángom eltűnjön és füstöljek, inkább nem égek ki. Persze, mint rengeteg szó, a kiégés kifejezés sem mutat semmit valóságosnak. Mint az egyszarvú. Beszélhetünk róla, de nem létezik. Tulajdonképpen kiégés sincs, de valami mégis van. Fáradtság, fásultság. Tulajdonképpen egy trauma. Mert nem csak az a trauma, amikor valakit megvernek, hanem az is, amikor eljön hozzám és elmondja, hogy megverték. Akkor egy kicsit én is traumatizálódok. Mert az osztatlan figyelemben egyek vagyunk. Ami őt felzaklatta, a storián keresztül engem is felzaklat. Ezért is mondja el, hogy ne egyedül viselje annak a terhét, amit egy másik ember tett vele rossz indulatból, gonosságból, dűből, féltékenységből, mohóságból vagy íritségből. Ahogy ő is elszörnyed azon, hogy ez megtörténhetett, én is elszörnyedek, amikor hallom, hogy megtörtént. Ezt hívják másodlagos traumatizálódásnak. Minden nap ilyen storikat kell hallgatnom, és nem akarom állandóan a fájdalmat érezni. Hát érzéstelenítem magam, és elfásulok. Itt viszont van egy kettős kötés. Ha leállítod az empátiádat, és nincs együttérzés benned a páciens iránt, akkor ő fogja rosszul érezni magát. Nem nézheted úgy, mint egy tárgyat, amiért nem vérzik a szíved. Igen. Ha leállítom az empátiámat, akkor miért vagyok terapeuta? De ha működik az empátia, akkor tele vagyok fájdalommal. Amit kiégésnek nevezünk, az tulajdonképpen egy ilyen együttérzési fáradtság. Ebbe bele lehet fáradni. Az a megoldás rá, hogy egy terapeutának mást is kell csinálnia, hogy legyen öröme az életben. Akkor már itt is a harmadik lecke. Ha nagyon igénybe vesz az, amit csinálsz, ha fenyeget a kiégés, akkor csinálj valami mást is, olyasmit, amiben örömödet leled. Hozd meg az idődet, és ahogy a veteményes kertben a paradicsom tövek közé bedugdosod a bazsalikomot, úgy fűszerezd az életedet finom, izgalmas és hasznos dolgokkal. Legnéha azt mondta, az egyetlen öröme az, amikor nagyon bántalmazott, őrült és zaklatott emberek jönnek hozzá, akkor a nap végén ő már jobban érzi magát, mert hozzájuk képes nem is olyan rossz az élete. Nem mindenki képes arra, hogy ennek örüljön, és hát ennek sem lehet sokáig örülni. Nem tart évtizedekig ez az öröm. Viszont ha mondjuk egy nap négy órát dolgozok, és négy órát zongorázok a magam kedvéért, akkor lehet, hogy nem leszek annyira fáradt, mert feltölt a zene. Vagy jógázok, táncolok, meditálok, valami egész más csinálok, mint amikor ülök, és hallgatom más emberek tragédiáját. Szerintem egy terapeuta példaképe a zenmester. Őlni órákon át úgy, hogy nyitva van a szeme füle, beveszi mindazt, ami van, lélegzik, és bár rezonál azzal, ami van, nem engedi, hogy a dolgok beszippantsák. A lelke egy része felmegy a hegycsúcsra, és onnan nézi, mi van. Lent sírhatok együtt a páciensemmel, de a tudatom fent van, a hegy tetején. Így lehet, hogy nem fáradok el. Mert akkor magamat is úgy nézem, úgy érzékelem, mint a másikat, mint a világot. Hát ez van. És nem fáradok bele abba, hogy azon erőlködök, hogy ne legyen így, vagy miért van így. Tehát a terapeutának szeretnie kell a valóságot. Nem szabad gyűlölnie a valóságot, mert akkor tulajdonképpen minden rosszat, amit hall, a magáévá teszi. Valahol belül megfeszül, és azt mondja, ennek nem szabad így lennie. De hát az hülyeség. Miért kell nekem véleményemnek lenni arról, milyen rohadtak az emberek egymással? Hát ez van. Nem kell örülni ennek, de nem is kell bosszankodni rajta. Ha ezt az attitűdöt el tudja érni a terapeuta, akkor valószínűleg nem ég ki. Nem könnyű. A közelmúltban egy nagyon nívós, rokonszenves női társaságban töltöttem pár napot, és az első egy-két este nem tudtam, miről tudnék velük beszélgetni. Csak borzalmas történetek jutottak eszembe, rémes, nehezen megoldható magánéleti és munkahelyi élethelyzetek, amikkel az utóbbi időben hozzám fordultak az emberek. Valahogy úgy éreztem, egy ilyen kellemes társaságban csak elrontani tudnám velük a hangulatot. Ez adott azért egyfajta érzést. Még szerencse, hogy a harmadik napra feloldódott bennem. Valahogy annyira odakoncentrálok, figyelek, ha valakinek a kommunikáció státuszát, a kapcsolatait, a nehézségeit elemezzük és keressük a megoldást, hogy aztán amikor az ember olyanok között van, akik nem panaszkodnak, hanem a legutóbb látott filmről vagy egy jó könyvről beszélgetnek, hogy akkor kívülállóvá válok. Ez, amit észrevettél, egy horpadás. Aztán három nap alatt rugalmasan visszanyerted magad. Ha heteken, hónapokon keresztül csak egyféle beszélgetésben veszel részt, akkor egy darabig regenerálódnod kell. Amiről én beszélek, az a duális tudatállapot. Fent is vagyok, meg lent is vagyok. De nem felettes pozíció. Akkor lenne az, ha lent nem éreznék együtt teljesen a másikkal. Ha nem zokognék, röhögnék együtt a páciensemmel. Ha nem éreznék semmit, vagy nem bosszantana az, ami vele történik. Gyakran teszek valamit a pácienseimért. harcolok értük a bürokráciával, a szüleikkel, vagy a munkahelyükkel. Szóval nem csak ülök és számolom a lélegzeteimet. De van egy olyan hely, ahol még a saját érzelmeimre és saját harci vágyamra is csak úgy gondolok, hogy hát most ez van. Nem akarom leállítani, nem akarom, hogy más legyen, elfogadom. Önmagammal szemben is, nem csak a világgal és a másikkal szemben. Ez van. A Bhagavad Gita ilyen kettős tudatállapotot ír le. Két hadsereg feláll egymás ellen. Megindulnak egymás felé, de Arjuna, miközben felhúzza az íját, kétségbe esik. Hosszú kez Krisznával, akit arra kér, állítsa meg a pillanatot, hogy meg tudja osztani vele ezt a kétségbeesést. A kiélezett helyzet a testvérháború az összes etikai érzelmi problémájával alkalmat teremt kristának, hogy beavassa Arjunát a különféle rejtelmekbe. Mert ez a pillanat a bűntudat és a kétség puhává nyitottá teszi Arjunát. Igen, erről van szó. Szerintem, aki néha tud Krishnával beszélgetni, annak nem lesz burn-outja. Aki felismeri a kritikus pillanatot és képes a tudatának egy szintjén reflektálni erre, tehát nem hiszi azt, hogy csak a lent van, az nem töri össze egy ilyen pillanat. A legtöbb emberről, aki terápiába jön, elmondható, hogy gyűlöli a valóságot. Pedig ez hülyeség. A terapeutának nem szabad gyűlölnie a valóságot. Át kell tudnia adni azt az attitűdöt, hogy lehet élni nehéz helyzetekben, valóság gyűrölet nélkül. A valóságnak tök mindegy, hogy gyűlöd vagy sem. Ha bizonyos irányba akarsz menni és beleütközöl egy falba, hisztízhetsz, persze, hogy bazd meg, miért van akadály, itt nem szabadna falnak lenni, én erre akarok menni, miért van itt a fal? De hát hülyeség. Minden energia, amit az ember eléget azzal, hogy dühöng, felesleges. Mert hát ott a fal, és kész. Ez van. Lehet, hogyha valaki fejjel belerohan, akkor véres homlokkal viszik kórházba. Mégis ezt csinálják. Ilyen emberek jönnek hozzám. És nem lehet csak úgy szimplán azt mondani nekik, hogy hagyják abba. Habár néha az a legjobb terápia. A víz jó példa arra, hogyan kellene létezni. Ha a víz találkozik a gáttal, és nem tud tovább folyni, akkor nem lesz dühös. Nem izgatja fel magát, nem megy fel a vérnyomása, hanem csak úgy nyalogatja azt, ami ellenáll neki. Belemegy minden kis repedésbe, és tapogatózik, hogy ott át lehet-e menni. Ha nem, akkor csak gyülemlik, és egyre magasabb lesz, miközben tanulmányozza a gátat. Ha talál egy kis hézagot, akkor átmegy rajta. Egy pici résen is átszivárog, és tágítja, repeszti az anyagot. Végül is nincs olyan gát, amin a víz előbb-utóbb ne tudna folyni. Tehát én a vizet ajánlom példaképnek. A víz türelmes és hatalmas. Az ember türelmetlen és nincs hatalma a dolgok felett. Ezért hisztizünk, amikor falba ütközünk. Akik szembeszállnak a valósággal, sokszor tapasztalják, hogy nem is az a valóság, amit annak hittek, vagy amit valóságként tálaltak nekik. Tehát mielőtt gyűlölném, vagy szeretném, vagy csak elfogadnám a valóságot valahogy, meg kell győződnöm róla, hogy tényleg az-e? Ez csak úgy lehetséges, ha kockáztatok, akár még a falnak is neki megyek, hogy tényleg ott van-e. A Traveling Jewish Theaterben, az utazó zsidó színházban van egy Naomi nevezetű színésznő, aki előadott egy egyszemélyes sót. Egyedül a színpadon arról beszélt, hogy vigyázni kell, ha az embert földhöz vágják, vagy elbotlik és a földre kerül, mert fontos, hogy ne maradjon ott. A depressziót úgy lehet modellezni, hogy az ember padlót fog, és ott marad. Elestem, és már nincs is kedvem felállni. Mert ha felkelek, úgy is elfogok esni megint. Ha viszont így maradok, akkor legalább nem tudok még egyszer elesni. Ha felkelek, akkor bámulnak rám, és sajnálnak, hogy elestem és poros lettem. Hát akkor inkább lent maradok, amíg mindenki meg nem hal. Majd talán, ha mindenki meghalt, esetleg felkelek. A harcművészetekben viszont azt tanítják, hogy el lehet esni, el lehet botlani, vagy földhöz vághat bárki, de egy pillanatig sem maradok lent. Ugyanazzal a mozdulattal már állok is fel. Nincs szünet. Egy mozdulat az esés és a felkelés. Már is egész más az életem, ha nem azt akarom, hogy soha ne essek el, soha senki ne vágjon a földhöz, hanem tudom, hogy ha elesek, ha elgáncsolnak, ha földhöz vágnak, akkor a következő pillanatban már úgy is talpra állok. Elesek, felkelek, egy mozdulat. Ez is egy nagyon jó elv a reziliencia gyakorlásához. Ez tehát az újabb lecke, gyakoroljuk, hogy elesek felkelek egy mozdulattal, nem maradok lent. A legtöbb ember krónikusan feszült, mert mindig készen akar állni arra, hogy valami rossz történik. Ez azért is hülyeség, mert amikor aztán tényleg baj van, már olyan fáradtak, hogy nem is tudnak jól reagálni. Mert már évek óta készülnek rá. Feszültségből koncentráltabbnak, hirtelen még feszültebbnek lenni nehezebb. Jobb, ha teljesen relaxálok, és bízom a saját kapacitásomban. Ha valami történik, akkor ott vagyok. Tehát nem kell félni a félelemtől. Elég akkor félni, ha aktuálisan van valami félnivaló. Ám ha félek a félelemtől, az egész életemet az struktúrája, hogy elkerüljem azokat a helyzeteket, amikben esetleg félni kell. Azt mondom, nem kell elkerülni azt, hogy padlóra küldjenek. Ha földre kerültem, hát felkelek. Nem kell külön felkészülni rá. Azért gyakran elhangzik az a népi bölcsesség szólásmondás, hogy jobb félni, mint megijedni. Én ezt úgy alakítottam át magamnak, hogy jobb félni, mint unatkozni, de persze még jobb nem félni. Létezik az a babona, hogy az ember első rossz élménye akkor csap le, amikor relaxál. Kék az ég, süt a nap, puha a fű, én fekszem benne és imádom a szellőt az arcomon és egyszerre csak belén csap a a derült égből. Hát attól fogva soha nem fogok úgy relaxálni, mint előtte. Tíz év is eltelhet, akkor sem, mert a babonám szerint a relaxációm hozta le az égből a villámot. Tehát, ha soha nem relaxálok, akkor elkerülöm a villámokat. Ez olyasfajta hülyeség, ami nagyon mélyre megy. Van egy sztori. Egy pasi pszichiáterhez megy, aki az első órán észreveszi, hogy a férfi minden két percben tapsol. Az óra vége felé megkérdezi a pácienst, hogy mi ez a tapsolás. Erre a pasi azt feleli, hogy csak így tudja távol tartani az elefántokat. De hát itt nincsenek is elefántok, mondja a pszichiáter, mire a pasi látja, működik. Mit mondhatna a pszichiáter, ha meg akarná gyógyítani ezt a tapsoló embert? Azt, hogy ő a kezeire. Tegye a fenekő alá a kezét, és semmiképpen ne tapsoljon. Lehet, hogy ettől az illető halára rémülne, és attól félne, hogy a következő pillanatban már jönnek is az elefántok, amiket eddig távol tudott tartani. De ha nem hal meg, és mondjuk egy évig ott ül, nem tapsol, és még mindig nem jönnek az elefántok, akkor mi van? Ha makacs az illető, biztosan még mindig fél, hogy bármelyik pillanatban jöhetnek, Esetleg újra tapsolni fog, csak hogy jobban érezze magát és biztonságban legyen. Ez furán hangzik, de szerintem legalább a pácienseim fele valami ilyesmit csinál.